Du lyssnar på Tolkning pågår, avsnitt fyra. Idag pratar vi bland annat om tacket som ögondroppar, ett korstecken som doftar gott och livets fullständiga potential nu och framförallt sedan. Utifrån texterna för tacksägelsedagen. Så, nu börjar vi.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 Lyssna kan du också göra på iTunes Eller Acast Och vi finns förstås också på Facebook Alla länkar och all information du behöver Finns på hemsidan Och nu så sätter vi igång med samtalet Idag Är det jag, Anders Blomqvist Som sitter här och tolkar Tillsammans med Karin Sundmark Som också är präst, precis som du Yes Och den här gången så utgår vårt samtal Från Evangelietexten som kommer vara på Tacksägelse söndagen Den är hämtad från Matteusevangeliets 15 kapitel Verserna 29 till och med 31 Och här kommer texten Jesus gick därifrån ut med Galileiska sjön Och sen upp på berget Där satte han sig ner Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud. Eftersom den är så kort, den här texten, så läser jag den en gång till. Så vi tar med oss en tradition från klostret i Tissé. Jesus gick ut med Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satt han sig ner. Mycket folk kom till honom. Och de hade med sig lama och blinda, lytta, stumma och många andra. Och lade ner dem framför honom. Han botade dem. Och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska- Lama gick och blinda såg Och de prisade Israels Gud ja, Det är vår text för idag Karin mm. Hur börjar vi? Det här är begynnelsen på vår podd eh, Historia Nämligen att det är första gången du har gör detta mm. Jag tycker det, det som slår mig när jag läser den här texten Det är det här att folk kommer det är ju en sak för de har hört talas om Jesus, men de har med sig alla de här sjuka människorna. Man bär inte med sig en massa andra sjuka om inte man tror att de ska bli botade. Nej. Det är ju en väldigt tro i att bära med sig. Ja, jag håller helt med. Mm. Och sedan upp på berget dessutom. Mm. Inte stanna på berget med alla som är sjuka. Det är ju liksom det är ju ganska galet. Ja. Och både du har ju tittat runt just den här texten så att eh, han, han vilar sig tydligen. Han har gått en runda riktigt från Tiros och Sidon och kommer till östra delen av eh, sjön. Och eh, sedan går han upp på berget. Jag tror han vuxit för att vila och gå dra sig undan. Och sen sätter han sig ner där. Och sen kommer de. Mm. Det sprider sig som en löpeld att mm. han är där. Som en nästan magiker, helbregda-görelse, predikant. Men Jesus är här nu igen. Vi måste ha upp till honom. Mm. Och så kommer det där som du säger, trosvisheten att han kommer att läka. Hjälpa min bror, min syster, min kompisen, kollegan. Eh, kanske mig själv. Om jag bara får vara i närheten och få hans kraft och hans läkedom. Så jag visste han hade de tror. Mm och ändå så är det här, han botar dem och folket häpnar de gör det ändå det är de, de, de har så mycket så att de går ut där och bär med sig sina sjuka vänner eller släktingar ja. och ändå när det väl sker så, så är det så förunderligt att de häpnar och då tänker jag vad var det då som hände varför häpnar de jo, det måste ha varit något enormt alltså stumma talar tänker då en som har varit både kanske döv och stum i hela sitt liv att bli, alltså han måste ha botat alla, mm. eh, tänker jag. Alltså det måste varit så många som hade sådana enorma sjukdomar, alltså lama som du kan röra på sig då som de blir, eh, gick, de går. Och lytta, vad betyder lytta för dig? Vad är det för någonting? De blir friska. Något det... lyt av något slag. Ja ja att Någon annan form av handikapp är inte, inte att man är förlamad utan. Nej, ja. alltså jag, vill, jag, jag har inte funderat på vad det skulle kunna nej, vara. Jag slog på detta igår och var några då som sa att det här verbet, eller det här lytta det är helt enkelt de, de saknar vissa kroppsdelar. Alltså det, det är ett sånt lyte, så att de saknar typ en arm eller en fot eller ett finger eller någonting. Och då blir det så enormt... Eh, det är nästan som en, en ny gudsskapelse. Att, alltså, vad tar han det ifrån? För jag kopplar också till det som står innan och efteråt. Att av fem bröd respektive sju bröd och några fiskar så blir det liksom ett mättande, ett sånt gigantiskt kalas i de här brödunderna Så att... Vad stod det nu? Flera tusen. Mm ena stunden, och ännu mera tusen andra gången, blir mätta och det blir korgar över. Ja. Sju respektive fem Om. korgar eller sånt där. Men då har han då, utifrån fem bröd utifrån mm. någonting, göra någonting. Mm. Alltså, och, och, gud skapade i begynnelsen av stoft, eh, jord, lera och blåser livsande i Adam. och, och, och Till slut så blir det också en, en livspartner, Eva då, Chava men det är för de de är så, de är så häpnar så fruktansvärt mycket för att det blir en nyskapelse. Ja, det, det, det, av, det, de är krymplingar de har inte och då Nej. blir det växer det ut. Det är helt enastående ja. sa en av de här kommentarerna. Ja, det, ja, men då och då blir det det här överflödande rika livet, det goda livet som är både i, i kruppsfunktioner och också med bespisningssundret, med, med att, att ha mat så att man blir mätt och det blir över. Ja. Eh, tre verser, eh, fem meningar pang rätt in i andra årgångens evangelitext. Det händer jättemycket och samtidigt. Är det är bara ett konstaterande, pang, Nej, pang, pang, pang, han gick ju. där, han kliv upp där, sen satt han sig, <laughs> så kom människorna Och sen var det massa under som skedde och så prisade de Israels Gud eh, ja. Nästan en, som en beskrivande program programförklaring, det här är Jesus, så här gjorde han ja. och, Jesus, och, och människorna som såg honom, följde honom och de som hörde talas om honom Fick vara med om det här Ja. Och liksom all denna kraft som då strömmar ut från en enda människa. Som också är Gud. Kan vi göra, alltså vad har det här för relevans? Nu ska vi tolka den här du och jag. Och det här, nu är vi, nu är vi uppe på berget. Vilket berg det är nu, öster om uh, Gileleiska sjön, Genesaret. Och de är med såna enorma under. Och de prisar Gud. Israels Gud ljudarnas gud. Vad säger det till oss? Ja, så var det då. De sjunger en lovsång för ett under. För kompisen, mamman, pappan klasskamraten har blivit helad. Men vad händer med dig nu? När det här händer då? Vad tar du med dig? Jag tar ju med mig den här jublande glädjen som är. Och, och samtidigt i den tid som vi lever nu med modern sjukvård som ibland lyckas göra människor friska och, och väldigt ofta möjligen dämpar människors lidande men inte kan bota. Att det blir också det kan också bli en väldigt svår text. Mm. En svår text till alla, alla, alla som är sjuka till alla oss som har anhöriga som är sjuka hur, hur, hur ska vi tänka nu? Ska vi be om ett under? Kommer det ett under? Temat är ju lovsång och det är tacksägelsedagen men om vi skulle vara lite personliga det här med lovsång och tack jag kan börja då koppling till Luther först att när han vaknade så står det att han slog sitt stora kors över sig och bad fader vår, herrens bön och även kredot, trosbekännelsen. Sen var det någonting mer, någon bön till tror jag. Och jag kan bara berätta, jag gör också det. Min hustru brukar skratta, för jag gör det när jag lägger på lite, ja, nu är jag väldigt personlig, men jag slår det stora korset över mig när jag sen lägger på lite eh, lukta gott, mig, liksom. Hela bröstet, alltså, sen gör så. Jag står i stora korset och tänker, jag är tack för att jag idag får vakna till en ny dag och jag eh, tvättar mig och jag har en rollon över mig, alltså, så. Det, så. det blir som en korset. Doftar gott också över min kropp. Och jag tackar Gud för att jag fick vakna till en ny dag. Mm. Så, det är min luther här. Han var så otroligt glad varje morgon. Han slog där korset. Att han tillhör också korsets alltså Jesus. Han tillhör mm. korsets människor. kristen eh, döpt. Eh, och därför påminner sig själv. enda morgon vakna Det stora korset slog han över sig. Mm. Och där, där är detta liksom, att tacka varje dag. För det jag har just nu, så som det ser ut just nu det blir för mig också detta som, som också Luther pratar om att leva varje dag i sitt dop att varje dag har möjligheten att, att börja om att stryka ett streck över det som har varit mm. att göra någonting som är nytt och i det ligger ju också tackandet för det som faktiskt är jag menar inte att man ska tacka för det som är dåligt men att hitta det som är bra och där är ju Också Martin Lönnebo för mig satt igång mycket tankar eh, när han säger och skriver på många ställen att, att tackbönen blir som ögondroppar. Det vill säga när jag hittar det jag kan tacka för så blir det tydligare och klarare för mig. Och det som, som är svårt, besvärligt, det som är ont, det som är elakt, det som är. Fult och hemskt, det kommer inte lika mycket i förgrunden, utan det ser jag på genom det som jag också kan tacka för. Att det alltid finns något att tacka för. Jag påminner mig om det var någon som sa nyckelknippan. Eh, tittar på den. Ja, då kan man tacka för, ja det, jag har en cykelnyckel. Tack för att jag får ha en cykel, att jag kan cykla. Tack för Ja, husnyckeln, ja. jag har ett helt hus eller jag har en lägenhet eller jag är en studentlia. Eh, man ser hög i något tvätt. Ah! Nej, tack för att jag har kläder. Att jag kan tvätta dem och att jag kan bli varm. Eh, disk. Ja, ah, måste jag diska? Ja, tack för att jag har porslin. Tack för att jag fick veta med mätt ytterligare en dag. Så det var någon person som då kunde vända vardagsgrejerna. Mm. trots att det såg skitiga kläder mm. som låg på golvet så det här med förgrund och bakgrund var väldigt bra mm. vad fokuserar jag på mm. smutsiga tvätten eller att jag överhuvudtaget har tvätt kläder mm. att tvätta mm. för de som inte har varken nyc nyckel Nej. de hemlösa de som inte har mat för dagen som sitter utanför våra olika centralstationer och affärer Eh, de, vad tackar de för tro? Eh, ja, och de har säkert också de... som de kan tacka att de är i livet ja. eller ja vi mm. vet jag inte det men, men, men jag tänker så alltså, det, det, när, när man har en sån här dag på året som heter tacksägelsedagen mm. så, så har vi ju vår tradition och många av oss ser precis det här som du sa med alla grönsaker och skörden och, och den har ju betytt oerhört mycket att vi har kunnat tacka för skörden varje år. För det har inneburit att vi kan leva ännu ett år. Idag när vi är så mycket import och export över hela världen. Så bleknar det lite att det har just med, med den basala dagliga maten att göra. Denna söndag på året. Och då tänker jag också att vi måste ta in allt annat vi kan tacka för. Så alltså, tack för att det finns skolor där vi kan... Få utbildning så att människor kan ja, bygga hus som vi behöver eller tillverka kläder som vi behöver eller bilar eller maskiner eller sjukvården forskningen som leder utveckling framåt och så. Så man liksom kan det finns ju allt detta att tacka för. Och det tycker jag också är viktigt att vi kan lyfta fram i våra godkänster Alltså att det vi tackar för och att det tacket får finnas med alla söndagar, inte bara tacksägelsedagen mm. och att det handlar om, om, om allting som går att tacka för samtidigt som vi ber för att de som är sjuka ska bli friska det tar ju inte bort det andra, men, men mm. sen, sen tänker jag också att, att vi, vi kommer från en en en, landets, en kultur där det har varit mycket tackande och bockande att det kan bli kravfyllt och det är ju inte det som, som jag tänker på nu eller som jag uppfattar att varken Martin Luther eller Martin Lönebo menar när de pratar om att tacka varje morgon eller ha tackbönen som mina ögon ögondroppar utan det handlar ju mer om att få det här upp- och nedvända perspektivet som Jesus också pratar om. Att liksom se, se livet utifrån en annan vinkel eller med andra glasögon. Jag tänker på... Alltså jag är otroligt tacksam för att jag är i livet. Ovanför dig nu, där du sitter, så står det en liten devis. Så som en graffiti på vardagsrumsväggen. Det står så nära, så nära, sån ära. Och jag firar livet varje dag på kring Alla hjärtans dag. För jag var med om en stroke- jag klarade av den stroken. Jag fick nåden att leva mera efter genblödningen och efter operation. Så är jag fortfarande i livet. Och sen den så tar jag inte livet för självklart. Eh, och det är väl det du är inne på det med förgrund och bakgrund. Att ta så jättemycket för självklart. Istället för att man skulle backa så att man inte har livet- du behöver inte prestera någonting utom att du behöver gå och lägga dig egentligen för att mm. vakna upp till en ny dag mm. så sover du kanske hyfsat en, en natt eller jättebra åtta timmar eller så vaknar du upp till en ny dag du har inte presterat någonting annat än att du har sovit och varit lite lilldöd mm. och, och kanske fått batterierna laddade igen och sådär men sen vaknar du upp till den nya dagen och du tar det så för självklart ju mer vi är för att du och allting med födelsedagar och vi firar julafton och så men det är ju inte själv varför Nej. ska vi ta det för själv Nej, för vi, och så lägger sen vi lockade fokus. för så råkar du ut för den så råkar det ut för den och till slut så, så kommer man åter till ett, ett, ett, en död tänker jag Jag skulle liknande dött där. Mm. Kommer du ihåg att du gav mig när du kom och hälsade på mig på neurokirurgen ja. avdelning 25 så kom du en dag och hälsade på. Och vad vad gav du mig då? Då gav jag dig ekolod. Ja. Vad sa din son när du berättade han, det? Han sa att, jag, att han tyckte det var ju alldeles fel. Min mamma, hur kan du ge honom? Han har ju nästan dött. Och det du tar med dig till honom är ekolon. Ja. Och då sa jag att men Anders kommer att förstå. Ja. Anders kommer att förstå att i ekolonet finns möjligheten till nytt liv. Ja. Så som det blir efter stroken. Ja. Mm. Och så är det. Efter stroken så finns jag fortfarande kvar i livet och har fått och får fortfarande gåvorna varje dag. Till exempel att sitta med dig här. äta mm. et ett middag. Och nu tar vi kaffet. Och nu tolkar vi tillsammans. Mm. Eh, utifrån den här texten. Där. Människor lovprisar en Gud. Som har skapat nytt. Genom denna Jesus. Och det sker också varje dag. Och vi ser det ibland. Och vi ser det inte ibland. Mm. För att vi är så vana. Vanans makt gör att vi inte ser Det gudomliga, det undret, det miraklet Som pågår ständigt i oss och runt omkring oss mm. alltså, hade, man varit, hade jag varit vetenskapsman och läkare Då hade jag kunnat få svar på allt det måste, vara, det måste funka, det måste funka Det måste funka Och det också måste funka i kroppen För att överhuvudtaget ska leva en dag mm. Och det funkar för så många mm. Varje dag Och det tänker vi inte på Så att det tacket strömmar fram genom våra ord våra sånger, våra handlingar vår andning på något sätt bara tänker jag nu mm. och det jag tänker i detta att därför så, så är ju egentligen är ju varje söndag som är en tacksägelsedag alltså det är väl därför som, som vi firar livet varje söndag, uppståndelsedagen mm. möjligheten men jag skulle önska att vi också i våran kultur kunde på något sätt lära oss det att, att av hjärtat tacka för det vi redan har innan vi strävar vidare mot nya mål för det är ju mm. inget fel men, men, men just att liksom, det betyder inte att jag, om jag tackar för någonting nu att jag är till fred så nöjd med allt men jag kan tacka varje dag det finns någonting varje dag att tacka för också när du låg på sjukhus fanns det att tacka för fasten vi var jätteängsliga allihopa, mm. rädda. Det var förfärligt. Men, men, men ja, det fanns också ett sjukhus med personal och ambulans som tog det dit. Och det, ja, då fick vi tacka för det så länge och sen be att det skulle bli bra. Ja. Sen går det inte att komma ifrån de här andra tankarna som kommer omedelbart. Men bara för just jag? Mm. De som var i rummet bredvid fick en obotlig... Han, förlamningsskada på höger sida. Och han klarade sig tydligen inte. Han som låg där borta. Han kom lite för sent. Jag hade turen, guds nåd, att ha en, någon som min käraste som sjös in med direkt mm. till akuten och sen direkt i ambulans. Att jag, att jag bodde där jag bodde som hade ett sånt sjukhus. Och sen får jag lämna och vara så ödmjuk eller så öppen inför det att nej, det är inte alltid det sker så mm. men jag tänker på texten igen här vad förstår så, så är det mängder med människor på berget tillsammans med lärjungarna tillsammans med Jesus och alla blir botade. Mm. Alla får fisk, alla får bröd alla blir mätta och det blir överflödets korgar till slutet de plockar ihop resterna. Mm. Men det är inte alltid det sker så det, är det Undret är större än att det sker alltid Det är det som är mysteriet på något sätt Vi kan tacka för det faktiskt Men det är inte självklart nej, Det, för det jag, sker ju inte hela tiden nej, På varenda det varandra det. Ja. det Varför då är det en påminnelse Om någonting som vi har lärt oss i teologistudierna Nämligen att det pekar på något annat mm. Så här är det inte Just nu i världen Nej, nej. det är nej. Det inte För det flyr 60 miljoner människor just ja. nu ja det är Syrienkriget på femte året eller väl, det är inte fred i Mellanöstern och det är så vidare, inbördeskrig och så i Sydsudan det är, ja. det, alltså, då pekar den här texten mot något som jag får hoppas på att det är ett hopp mm. Mm. vi pratar om gudsrike, vi pratar om himmelriket, vi pratar om det som kommer sen mm. att det är en sån överflöd mm. av läkedom, av kraft av lovsång så att eh, det är det som du också pekar på för att det var alla mm. det var inte alla alltid här är det alla mm. och då tänker jag mittemellan brödunderna så står det också att även kroppen får sin mm. eh, läkedom och helhet fullhet man blir full full som människa det, mm. alla lämmana finns mm. allt, allt tal finns allt, mm. allt finns mm. som ett tecken på att, en symbol på en riktning mot att det är så det kommer att bli mm. någon gång i framtiden. Mm. Som vi kallar, kanske. Och det står ingenting. För det är ju inte heller så att de här människorna får ett annorlunda. Ja, det blir ju ett annorlunda liv, konsekvensen av att inte vara förlamad eller sakna en arm, eller mm. att inte kunna se. Det blir ju ett annorlunda liv, så. Men det är ju inte så att de fick ett evigt jordiskt liv eller rikedom eller alltså Nej. de blev hela som människor mm. till ett, ett fullvärdigt ja. liv i en fullvärdig ja. gemenskap, ja, men det är inget som pågår i evigheters evighet utan det är där och då ja. och, och det tänker jag också är ett viktigt perspektiv in hos oss alltså, det är ju så många idag också som, som, som lider av, av fy, psykiska sjukdomar ja som man som kanske inte ens syns utan på, men, men som verkligen verkligen är drabbade av alla former av depressioner och utmattningar ja, ja. Och, och andra saker. Um, och där är det ju inte lätt att på morgonen gå upp och, och, och korsa sig och, och tacka Aj. för en ny dag när det känns som att det är ytterligare en dag i helvetet. Ja man fullt skåt att överleva och ja. hitta någon mening överhuvudtaget ja. med stiger upp mm. många ungdomar i Malmö lever ja. exakt så. Ja många vuxna med alla krav från alla håll där man inte där man inte ja. känner att man klarar av och, och som leder in i sjukdom och som är en sjukdom men som är så mycket svårare att se. Där tänker jag också så här, de här lytta det kanske är det, det tänkte jag på nu. Att, att idag så är kanske inte den lytta den som saknar en kroppsdel utan faktiskt den som saknar kemiska substanser i hjärnan som har slitits ut av att vi har pressat oss för hårt eller blivit för hårt pressade av, av ja. det värld och det samhälle vi lever i. Mm. Ja. Och, och det är... I det läget så ställer man sig inte upp på morgonen och tackar Nej. för att man finns. Och, och det måste vi också lyfta in. Ja. Tänker jag. I, i jag vår gudstjänst och i vår tolkning av texten. Att vad, vad, hur skulle det vara? Alltså, vad, vad är det för en, en helhet? Eller hur kan vi... Hur kan vi i vår gemenskap be för varandra, hela varandra i det? Eller låta finnas? Hur, hur bristfull får jag vara och kan ändå tacka för livet? Eller andra kan tacka för att jag faktiskt mm. finns? Ja, det var ett nytt sätt för mig. Kemiska substanserna saknas för så många och de är lyttta, såklart. Och vår uppmärksamhet som församling, som kyrka- är att också våga eh, vara där de befinner sig. Och kanske hitta den mest perfekta hjälpen. Mm. Jag följer dig. Jag följer dig till eh, psykavdelningen. Jag följer mm. dig till akuten. Jag följer dig. Jag lämnar inte förrän du har fått någon professionell hjälp. Och där kanske inte den människan kan tacka. Men jag kan tacka för att hon eller han finns. Eller kompisen kan tacka för att hon eller han finns. Ännu en dag i våra liv. Och vi är med dig här hela vägen, genom det svåra hur många veckor och månader det tar eh, jag tänkte på en annan sak då, när du var inne lite på förbönens kraft här då att vi bär så många med oss i bön när vi går fram en jättefin salm i detta offertorium då frambärandet av människor i förbön, och inte bara bröd och vin eller som på söndag massa frukter, blommor utan är vi är vi de idag, 2000 år senare som faktiskt bär fram i tro, i vår tro de människor fram till Jesus som sitter på berget kan vi våga tänka, vi går upp för berget med våra nära och kära och de som mår dåligt, de som mår bra att i lovsången bara gå fram till, till denna Gud och lämna det där. Och sen, vad kan, kan vi göra med då? då? Alltså, vad kan vi göra med alla de krigshärdar, konflikter i, än att be? Alltså förbönens kraft, lovsångens kraft. Får vi, alltså jag, jag kan inte gå upp för det här berget. Och Jesus finns inte där live. Där. Men det finns, han finns ju live ändå. Mm. I, i mitt hjärta. Eh, och där får jag hitta Gud- Jesus och nämna alla vid namn så ofta så att jag menar någonsin orkar mm. eh, namnge, namnge, namnge och sen kan jag inte namna så får jag ändå nämna dem de psykiska sjuka eller flickan som inte vill leva eller som eh, pojken med utan som inte som är CP-skadad eh, ja, något där att gå upp på berget och möta Jesus och då i, i, i tacksamhet, lovsång Ömhet Kanske i förtvivlan Gud ta hand om dessa personer Som just nu är lytta är Stumma Så tänker jag just nu Och då tänker jag också så att Här, här i den här texten så, så blir genom allt helande och botande, Så uppstår den perfekta världen Där alla är hela Friska och mätta Och den världen lever vi inte i Men att vi kan vi, alltså det, det, vi kan ju tacka för varandra för ingen av oss är helt hel eller helt frisk eller mm. helt mätt mänskligheten är ju tråsig både inom varje person men också ja. i, i hela världen som samhället ser ut men att, att vi ändå har varandra, det finns något väldigt gott i det Jag tänker på Olof Hartmans tackbön också du var inne på tackbön med, mm. med lutter. Och Hartman har skrivit fantastisk eh, tackbön om en enda mänsklighet och om ett enda bröd. Eh, vi är normalhandikappade allihopa och vissa har sånt handikapp, vissa har sånt handikapp. Och att vi är en brusten värd och mot det så ska man sätta det, det brutna brusna brödet och den tro. Att tro på honom som vill signa det brödet. Det vill säga det finns en enda mänsklighet Det finns ett enda jordklot Och det är vi som bor här just nu som har ansvar för det mm. Så den ansvarigheten Att i ödmjukhet se varandra Som möjliggör För en lite lite lite bättre värld Hela tiden sen sedan jag lämnar in mm. Där någonstans um, Utan att alltså, Vad Jesus Stod ja, Jesus gjorde ju det här Kan jag göra samma sak inte riktigt på det sättet, men jag kan få en impuls, en inspiration att förändra och laga och läka så mycket som jag orkar så och kan där jag befinner mig. då Och sen får jag säga till Gud, ja men du är också med. Gud, var med också. Jag gör det, vi går tillsammans. Du. Mm. Ja, jag tänker också då att alla vi som då kan tacka, att, som inte, att vi kan öva oss att inte ta det för självklart. För jag tror att om vi som orkar, tacka varje morgon när vi vaknar för det vi har så kan vi också vara till glädje för dem som inte orkar tacka varje morgon. Alltså mm. det kan inte vara ett krav att alla ska tacka mm. varje morgon när man går upp för så ser det inte ut Nej. men vi som kan kan också i att faktiskt sätta sig ett mål för oss själva mm. också bygga upp en styrka i oss själva som kan bli till läkedom för någon annan. Mm. Och när jag inte orkar en dag Eller du inte orkar en dag Så kan vi säga det Att idag får du tacka för mitt liv också För jag åker inte mm. ja. Frågan är om det är dags att avsluta Och om ja. vi gör det Är det Ja, jag är, tänker det Är lovsång? Ja. Ja. lovsång? Ja Tacka herrentyn Han är god Hans nåd varar evigt Tacka Herren till han, han är god Halleluja